أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا, كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليهكم بين الناس فيما اختلف فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحك بإذنه والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسر الله الا ان نصر الله نصر الله قريب مقصد سوره بکهره بیان د تلورو مسالو دم اوله سلام اسبات توحید دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مساله اسبات د رسالت دا ثابتول چې الله همیشه د لپاره پیغمبران را ديګلی دی او پاغي کی اخری پیغمبر نبی علی السلام دی, دی او سل دا سلسله په د ختمه شویده درېما مسله په د صورت کې jihad فی سبیل الله او تلوړه مسله په د صورت کې انفاق فی سبیل الله بیان ییږي سورۃ بتلور برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه و باغی کې اوله مسله اثبات توحید بیان شا بیان شو پدریو باغی کې اثبات موږ در شروع کړو ما یک بندو باغی کې اوله مسله سل سل آیاتونه و پاږی کی درس میسیج کوی خکله کله نو اول برخه سه آیتونه و پاږی کی اول مسله یین اثبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویما برخه یو سره یو نه سلول شپګه و پدې کې مسله اثبات د رسالت بیان او دریمه برخه یو سره واوی نه 253 200 دریمه مسله jihad فی سبیل الله برخه یو سره 200 څلور پندوز تر اخره پوري بيانيږي په هغه کې انفاق په سبي الله مسله ده بیا دویم برخه اووله برخه کې برخه کې رسالتو نه هي اعتراضات چې په نبی عليه السلام باندې واردل دا ځوابونه وکړو او یو سر درې شپته توحید مضمون کامل کړو نفید ش په نفید شکی پھیلی سره بیا آیت نمبر یو څلور و یا نه د جهاد برخه شروع شو او جهاد کې په دې برخه کې اول منګه د جهاد تعریف بیان کړي جهاد او ساتم وسعت ورکو ته ملي کېږي او کوشش کول ته کېږي یی دا الله په دین کې کوشش کول او دا الله دین ته وسعت پر اخته او کول جهاد ملي کېږي دا جهاد څلور مرتبه مون بیان کړي اوله مرتبه جهاد مع النفس نفس سره جهاد دومه مرتبه جهاد مع شیطان دریمه مرتبه جهاد مع کفار او څلوره مرتبه جهاد مع ارباب ظلم والمبتدعين او د دوی کوم خپل اسونه دي داغه تفصیل شوو دي بیا موږ د جهاد درې منازل بیان کړو چې د جهاد درې منازل دي یو منزل ا منزل دی دویم در درمیانی منزل او دریم اخیری منزل د ابتدایي منزل کې دري خبرې دي چې د مجاهد د تربيت لپاره یا دري خبرې دي یو د مجاهد تربیت یو د ملک اصلاح او درين د کور اسلام د درمیاني در در منزل کې په درمیانی منزل کې د مجاهد د میدان اصول او قاعده بيانيږي او په منزل کې چې جهاد jihad نه واپس شي مجاهد نو فتح يا شکست په صورت کې باندې څه کوي داغه اصول او قاعده بيانيږي بیا آیات نمبر يو سلو واویا کې د مجاهد د تربيت د پاره لصفتون بیان کړو پنځه صفاتونه د کې سره او پنځه صفاتونه د عمل سره دا پنځه صفاتونه پاکیدہ کیراولي نو انسان نه بوزديلي او بغیرتی ختميږي او پنځه صفاتونه چې د انسان په او پنځه صفاتونه چې د انسان په عمل کې راشي موددنه سوستي ختميږي بیا آیت نمبر 20 الاطا ویانه د ملک د اصلاح لپاره څلور قانون شروع کړ یو قانون القصاص بنه ظالم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی دریم قانون حکم صوم ارتباط النفس او څلورم قانون النهی عن الارتشاء او بیا آیت نمبر 29 کې د jihad داوی بیان کړ چې وقاتلو فی سبیل الله جنگو کې د الله په لاره کې درې آداب ور یو چې د الله په لاره کې بجنګ کوي د الله رضا لپاره زیین يووقات لونه کو د آغ سانو سببجنګږ چې تا سره جن او درم لا تعته دو زیات بیا آيات نمبر خا بیا دغلته پهیت نمبر یسلدون و ک شوبح راغه چداد سنګه دی په کېجنګ او جګړي دي الله کم کوي داغ جواب و چفت نه اش من القتلله بل شباره اغله چې جممات ک وککوو د داغي جواببيکو جممات کې تجنب کووه ک تاام وش خپل دف که بل شوباره اغله د جن به ترسوو پورې نو یت مر در نهوي کې جواب وکو چې وکاتې لومهطره تتكونونه ف نه تون کوونه دینو للله ترهغې پهجنګېګ ترڅو پورو چې د الله دی غاالب نه او د کاافانو زور مات شي او چلورممه شو به بله راغله چې په میاشت د ایزت ک وکړو هغېاب وکړو چېشااهرو به شهرېول حروماتو ک ساس چې د میاشتې د ایزت ته په بدله د میاشتو د ایزت کې دی ینی غو ایزت کوي وتاسو به جنګ کوي او هغه عزت نه ورکی تاسو مفرا د دفاع کوي بیا آیت نمبر 259 کې آ... آ... آ... آ... آیت نمبر 259 کې ترغیب او انفاک تمال لګو ته مال ولګوي او کمال او جهاد ونکړي الله یو خپل ځان به هلاکت ته غوړځوي په خلولو لاسونو باندې بیا آیت نمبر 29 نه بیان شروع کو تر آیت نمبر آ... تر آیت نمبر 221 نمبر آیت پوره 221 آ... نمبر آیت پوره په دې کې بیا د حاجیانو تقسیم او کو یو حاجی شقی او یو حاجی سعید حاجی شقی د اتنا درجه هغه بدبخت حاجی ده چاغه بدبخت حاجی هغه ده د اتنا درجه حاج حاجی عمر لزی اول ته تش د دنیا سوال کوي او اعلی درجه ول هغه بدبخت حاجی ده چاغه په دنیا کې خبر خبرې لري خو خیال کوي تا به پ خپله خبرو کې تعجب غورځ ای او پ خپلړکې چېدی په غې به قسمونه خورري چې پهړه کې م تا سر مینه د قرآ سرمیه د توهید سر مینه ده جهات سره مینه د وغیرره لکن نه وا د دور خساام لکن بیا به څخ جګرمري ک تاته جوور ته خو توید نې تو خو قرآ نهې تو خو جهات نهې سې پخلی کې نو بیا سر جګړی کوي جن به کوي د سره ا خپل نکس کته تکاره کې نو داغ نهې بلکته جګړی کوي او بل عمل ذکر کو د اعلی درجه بدبخت حجی چې دیو پزمکې د فساد کوشش کړي نوزمکې د فساد څنګه په خوريږي ځکه خوريږي چې وسړې د قران نه بنکي یا یو وسړې د توحید نه بنکي یا یو وسړې د jihad نه بنکي او د نیکبخت حجی د اعلی درجه د ادنا درجه هغه ده چې هغه د آخرت سوال کوي ا د اجر چیا الله مال پخیرت کی د نیکیو اجر راکی او په دنیا کی د نیکیو دتوان سوال کی چیا الله مال د نیکیو طاقت راکی او د اعلی درجی نیک بخته حجیغه ده چا خپل ځان خرڅی په مقابله د دی کی په مقابله د الله درزا کی یعنی هرڅ کید الله رضا لټی او ځان ورپې خدای الله رضا لټی بیا ایت نمبر 200 اتم کی ترغیب جهاد د چایو الی ذین ام ا موندخلو په اسلام کې او خل او مسلمان او مؤمنانو په اسلام کې داخل شي په ټول اسلام کې یني په ټول اسلام کې منځم ده او دسم د سم ده زکاتم ده او جام ده جهادم ده ټول موندانه چيني منو نیمه منه چې کوم د خوښ ستر برابر ده غمنه او کوم چې د جنغه وړي غنه منه بیا دو نمبر 209 او کې ز در الله ورکو منکرین ته تا. کچې تاسو خویدلې پس د راټ نو د واضح دلیلونه کله تاسو ته قران راغلو اوازه او د لاین د ته شو نو دینه بعدم کته سو خویدلې نو الله وی ز غالیب سزا به ډیر کم او کو سزا منه اوس په لري نه درکړي کې حکمت ده دا سوچونه کې چیرې الله اللهم له سزا نه کې آ... کې دي شي ز خسړې یا پسملې رې ما حوایہ نمبر دو کې تخويف دنیاوي چې د سوالاس کې تخويف دنیاوي چې دامنکرین اصل کې د عذاب انتظار کوي چې یا د و ريزو پسويري کې راشي ورته او يا ملائکه د عذاب راشو د دي د کار د دوی د عذاب فیصله وشید د دوي د دو دو دو تباہی فیصله وشي په بل شو بهغه غلط چیر ځخ مسلمان م مامه نه چیرته عذاب راتلی شي کله کله شیطان دا وسو انسان لو اچي چې مرته خو مسلمان منجونکه او امهتي محمدی ايته ته مټمانه چیرته عذاب رضون الله وي سل بني اسرائيل کما تینه ومن ايته بينتين پوښتنه وکړه د بني اسرائيل نو مسلمانانو په خپل زمانه غره امته الله غره والي لیکن تومره عذابونو اور ماجرا غلي دي چې زماده آیاتونو د واضحه آیاتونو خلاف کړه دي او تومره عذابونه تومره مصیبتونه اور ماجرا غلي توا در په در شوی دي دا سوچم مپر تاسو چې راځبو خلاف کوم او ما باندې عذاب ناراضی ده الله تر دې زبور دا سبق کول شوو نرني سبق کې آیت نمبر نرني سبق کې آیت نمبر 212 کې د ټول فساد جړ ذکر دا جهاد نه انکار کړي خلک وي توحید نه انکار کړي ولي کړي رسالت نه انکار کړي ولي کړي نه انکار کړي ولي کړي د ریټول جړ ذکر کړي دا ولي د انسانان جهاد نه منکر دي یا انسانان توحید نه یا ول د انسانان د پیغمبر سنت نه منني دی عمل نه کوي خپل ژوند کې د پیغمبر طریقې نه عملي کوي په غم کې بخاده کې په نورو معمولو کې یا ول قران د قران په طریقه ژوند نه تیری دلتاوس داغه اغه جرد ذکر کوي تزهید مینه دنیا و ترغیب اله الاخره دیتا عباره کوي کی, کی تزهید مینه دنیا تزهید مینه دنیا مطلب چې بیرغبطی پیدا کول د دنیا نه د دنیا نه د بیرغبطی پیدا کول مطلب دا نه چې تاسو د دنیا نه ژر او ته د دنیا سره مین مساتان نه د بیرغبطی د دنیا سره مطلب دار چې ته په دنیا سره ملګو دنیه خپل مقصد مگر زو ده ژوند چې تو اخرت دی ورکړې د الله کتاب دی پریخه دی د الله او د الله پیغمبر خپل احکام او ژوند نه تیرې او تاش په دنیا کې لګیایي چ خپل خواهش څوړ کما خپل شهوت څوړ کما صرف په دې کې لګیایي چې څنګه ما ته خوشحالي زما نفس خوشاله شي بس په دې کې لګیایي دا مقصد ګرځول دنیا دا اصل کې قران د دین انسان منیکې خوده پاک د دین انسان منیکې دته ولیکي تزهيد من دنیا دنیا نه بیرغبتي رغبت ولیکي شوق تا د دنیا دی دي شوق ختمي چې دنیا کې تر د س ژوند تیر کله کوم مسافر احاديث کې راوي نو وي سلام مالت مال څه دي چې دنیا سره زړه ولغم د هاديث مفهم د سي ده چې مال څه دي چې د دنیا سره مين کوم یا و سره زړه لګوم هالا کې زمو مثال خود سي ده پیغمبر اسلام فرمایي لکه مسافر چې پلاره کې وزه کې پیوځه تیریږي ته مسافر مزر کوي کنه هر چې مسافر مزل کوي نو پلار کې یوځه کې ودریږي لګا آرام وو کی ځان تازه کی او برته خپل صادر وڅنډي وږي روان شي مثلا مثال خو پیغمبر د دنیا کې د سیده چې زه د دنیا ته مسافر راغلم لګا امتحان به تیرو ما سپېته کاله 55 سپېته اویه هتیار څو چې انسان ژوند دا به انسان تیریږي برته خپل صادر څنډي د دنیا نه بزي کپن بزانس وروړي په دنیا کې د سموڅه لکه ته وي لکه سره چې خپل کور کې په دې سوځو چې همیشه په دې کور کې اوسېګما بلکې په دې سوچ په دنیا کې اوسېګل کې جړې چې مسافر په یو هوټل او کې اوسېږي یا یو بل ملک لا مسافري د لپاره لاړی دغه څه باید په با دنیا کې ژوند تیر شي او کله چې هم د دنیا پروګرامونو کې لګیارې دین پاتې ده حلال حرام ته نه ګوري خو د رضا ته نه ګوري او دخولې کتاب احکام ته نه ګوري او لګیاره بس خپل خواهش پوره کوي صرف او الله دغه خواهشانو خلق نه کی او الله وی اصل جړه اصل نقصان چې انسان انکار ته آمد کوي د توحید نمون کرشي یا د jihad نمون کرشي یا د پیغمبر د سنتو نمون کرشي کله کله مختلف شوی نه دی کنه چې یو سړی د پیغمبر د سنتو نمون کرشي هغه ویژه ژوند د پیغمبر په طریقانه ته روما د هندوانو په طریقته روما زغم د هندوانو په طریقه کومه هندوان په طریقه کې خیراتونه د پدری ډېرو روزو کېنه نه د او د پیغمبر په طریقه کې دا خیرات نشتهند هندوان په طریقه کې هغه هر هره جمعه کې یو خیرات خامخا کوي هغه ورته څنمه خلی نه پویګم چې پندتان مننن تن راغون کی او مینس کې چې ده یو غټ پندت کینی هغه کوم کتاب چې ده هغه ولولي ځان سرنور وته غري ناستی او بیا یو بل راشیغه کینی هغه کتاب چې د دوی ته را پوجا موږه نه وی چې موږ موږ اکثر مخکب وسخه نخیر او مخکب را مو په ملک من قتل چې وی پندتان چې را غختل به غل به چې ما خو یو پوجای خیدا سې شی نه اورت خو هغه روجي نه وی نو شیبه جوړ او بس نو دا ټول د هندوانو طریقې دی غا تاريخي منل ته شروع کړی دي ال جمعه په جمعہ باندې چنی دا غواړه او غیر چا په ریکینه ولي یو لګیای دی قران ادب نشته رې قران وی چې وې کله کله قران لوستل کیږي تاسو وته غوکه دی ویزا قران فاستمیولا په سوره اعراف آیت نمبر 291 چومده ای کی وراشي ویزا قران فاستمیولا کله چې قران بیانيږي لوستل کیږي نو او چوب وته کینه د دلته ولګیای یو بل قرآن بیاني په چغه بل بل ملګیای په چغه بل بل ملګیای په جګه شور به جوړ کړی نو قرآن هغه لم نګوري او دیتم نګوري چې دا طریقه خود پیغمبر نه ده صحابه خو کړدس نه راغون شي پیغمبر خو کړدس نه راغون شوی خپل ملګرو سره نو په هر حال چوک د هندوانو په طریقو باندې غم خادي کوي چوک د عیسایانو په غم خادي کوي خو خود عیسایانو د هندوانو رواج ورو ورو ختميږي د عیسایانو رواج او سرورو ناوي او تفسیر باندې غول کچا بائبل وته کیږي نو تفسیر باندې قران وته چکل وباسي تفسیر باندې قران و تاريخي روانه کړي نه وي چې بختور شي نه پدې نه بختور کیږي هغه مغونه چورته لاره شي سپيره وخیږي هغه ناوي بیا کور کې تن ټول تنګي د بهر هر څوک د هندوانو څوک د سیانو څوک د يهودو څوک د مجوسو دته موږ مونږ ته کور کې د مجوسو عصره په مونږ باندې ډېر ده ځکه په مونږ باندې داوانستان خو د ماتشا بابا نو روس ته چې د افغانستان شو دینه مخیا موږ د ایران لاندې او یا موږ د نور سرننونو لاندې یو چیر د غزنوی او د غوري په وخت کې بچره ځان لې وغه به و لیکن اکثره موږ د ایرانیانو لاندې او یا د هندوانو لاندې موږ ماري حاکمان هندوانو پدې منطګه باندې دا د منطګه د هندوانو د اثر لاندې وي یا غد هندون رواجونو موږ ډیر دي او یا د ایرانیانو مجوسو چې په خو مجوسیانو داوی دا اثرات مونږ کې ډیر دي دی. نوروز جوړه هغه قوا المانزه یو شل بل شل مانزه برحال ټول فساد جړ دنیا ده دنیا سره مينه ده نو په دنیا کې به مسافر غونځونتې ری حدیث مطلب دارې زوینه الی الذین خسته کړې شوی ده پر د قسانو کفر او چینکارې کړې چې انکار کړي توحید نه انکار کړي ګور مونږ په اصول کې د ډیرو خلکو تفسیر په اصول کې نو مونږ چې وصول کول ویل ان شاء الله کله بلځکم در شروع کو پلند ورځ کې دې شروع کوم پتن لګي چې شروع وکړو به ته دا چا شوکی جبرینه ده ځکه دا درسم شی بل درسم شی جبرینه ده که څوک به شوکی چې اصول زده کی, کی اولنی درسونه زده کی نو به 100 100 ریزی میا شونیو میا شپوره دې به درس کې برخوالی تر څو اصول وغه شروع شروع خبرې کومي سور فاتحه غي زده کی هرڅه به خوخه چې څوک ورته شوکل دي هغه راشي به درس کی. نو اصول کې منو ویلو ده کفر او او امنو معنا به د مضمون مطابق کی دانه تداہرږي کی د کفرونه معنا والے کافر کافر کافر کافر خو مشات وملکی کی کنه کافر ولکی کی منکر تا خپل معنا دادا منکر نو چی منکر بعض خلک توحید مسلمانان دی خو توحید نه مني شرکی بعض خلک مسلمانان دی خصوصت د پیغمبر نه مني کفر ک انکار کی د د پیغمبر د سنتونه خقاره انکار کی او باځه خلق مسلمانان دي jihad نه انکار کوي د کفر اصل معنی انکار ده خان کافر ته کافر ز کو ویل کی چې د انکار کوي د دین اسلام نه نه کتاب مانی د اسلام قران نه نه پیغمبر مانی او نه نور چې کوم ایمان اصول لږه مانی نو کفرو کی به اشاره ده چې کافر دین مراد هغه يهودي او دین مراد هغه عیسائی او دین مراد هغه هندو هغه کو اصل کی کفرو مراد هغه خلک چې دغه مضمون ده برخه نه انکار کوي نو زوین الذین قدیزه کې موږ درې مضمونونه دو مخ کې یو مضمون کې روان یو یو مضمون توحید تر شو دوه مضمون د رسالت تر شو او درې مضمون د جهاد ده نو قدیزه کې هغه د دې درې مسلو نه چې انکار کوي او هغه يهودي دې کوي سېیدې که سېک دې ک हिंदू دې مسلمان کچو کې والله دا منکرینو کلام ځکه مونز نه کول جهاد نه حج نه کول ګنا ده لیکن انکار ته نه کول چمز پا کچارا وسته هج پا کچارا وسته هج پا کچارا وسته هجاد محاد اس نشتر پا دورکه اپو خواه تورو پا ٹائم که جیهادونه واس آغا جیهادونه نشتر دا انکار ده دا انکار چه ده انسان کپر تاو باسی خان دا اخکامونا اخکام, اخکام مان اعمل نکول گنای کبیره دا دا اخکامونا انکار چه ده کپر ده ده دا کپر ده دا خیستکڑی شوی ده دا پار دا کسانو کپرو چنکاری کڑی توحید نا د رسالت نه jihad نه الحیات الدنیا خسته کړی شوی چې شهره الحیات الدنیا ژوند دنیا ته خسته شوې ده به د دنیا په ژوند کې مست پراته دي د دنیا په رنگونو کې پراته دي څوک خارج خاص خارج ملکونو کې چې لاړ شي مسلمانان ټول طبیعت هر څه منکر شي عقيدي خراب شي الہات طرف ته لاړ شي ملحدین شي ځکه دنیا غوخلي ژوند وېده وې د خداره ځکه ولته امن ام ده دلته نن پسم خوشاله دي خوشحاله خوشاله خوشاله خوشحاله شیطان هم خوشاله دي کچوک شراب سک شراب سک کچوک زرا کی زنا کی ازاد دي کچوک یو خلاف کی ازاد دي کچوک بل خلاف کی کچوک لغړ ګرځي کچوک پجامې کی ګرځیدار چا آزاد ازاد دي بس ګرځي چا سر کار نشته کپرود باندې زنا کی او ځان زنا کی چا باندې بندیش نشته رې کوشش هم کوم حد نه معلوم نو د دنیا په ژوند باندې خوشاله دي د دنیا ژوند وت خسته شوي دي پریوجمانه کوم خلک خارج تکسر لاټ شي خلک خاص کر مو خلیدری د خپل خپلوان مشتادر اووی بدا زمونږ دی علاقو خلکو ته مسمنان دومره سپ ګوري او دومره به دا ډیر پاتې خلک دي دی دا ډیر روز ته دنیا نه د قتل مخه دنیا قطریدا قطا دنیا قطرې څو تورې دی کړې دا دنیا کې ټول جناور دي دا ټول جناور دي کوکړه وه تا جناور ویل دي ته ولایک قبل ولایک کل انعام دا د زدل کزناور سو د عرا ک بر شي بل هم عزل بلکه زنناور مخه دي په تا ناور ک او ته چې زه د دنیا کتللی ده نوته زنګل ک ګ زیې زناور ناورو ورو ته تجربه کار شوي تو خیار شوه دی سره تاژون خیسته شوه دی سره زناور غونې ژون دی سبي کار د ځې ماخام راځې پوه شو او د تنخه پیس د برخ زیاته برخه د نکومت خریدسې لکه نوکر نوقرانو غې کارونه کوې او آزادی د تنش تر صحیح صحیح مانو که حقيقي مانو کئ موضوعینا که ستکړی شوه د الیذین د پارا کسانو کپرو چنکار کړي الحیات الدنیا که ستشوه د ژوند دنیا ویسخرونا او ټوکی کایمن الیذین دا کسانو سره امنو چی مان راوړ د مومنان سره ټوکی وی دا د رست پات خلک دی و سمغه کی څوک دی چا اخیرات شتاو پوخابت مولیان کول چا اخیرات د جهنم دی سزاګانی دی وسم دوما کیسو کی پراتی دی وسم ویچ جخ وسم ته اخیرات منی وسم ته جهنم او د امانی د فریدا ژوند تیر کا ژوند ژوند ژوند ژوند تیر کا نو شوارونه ووی ويسخرونا او ټوکی کای من اللذین دا کسانو سر امنو چی ایمان راوړی دے یا په jihad منی ایمان راوړی وسم ته jihad خبرې کوي دا د په ذهن کار شوي د سعودي اسلام په دم باندې غالب یاوی د پاکستان اسلام په د غالب شولې او جهاد پاکستان سره خاص کړو یا سعودی سعودي سره خاص کړو یتونه غټ نقصان دلته شو نه والذینا او هغه کسان اتقوا چې ځان بچ کړو د خلاف د خلاف د جهاد نه یا د خلاف د توحید نه د رسالت نه مفوقهم یومل قیامت د پاسبې د دوی پورس د قیامت الله وی دا کسان چې د مؤمنانو سره ټوکیږي د قیامت پورس بدوی لاندې عمومانه چې دوتیا سره ټوکی کوي هغه د دلی د پاسې د سوره اعراف غوړې التبه او د آل جهنم او د جہنم, جنت یو واقعا خو کلی الله بیان کړی دا جنتي بچوي او جهنمی جهنمي بچوي یو بل سره بچو مرکه کیسه آیت نمبر تلور تلوي خپې نه سلوي خو غوړې او تلور تلويخه د اتم سپاره دو دولسمه ركونه له پاس دی آیته آیت نمبر ضرور سلويخ وناد اصحاب الجنه او आवाज بوکی جنتیان اصحابن ناره جهنميان اوتا چې ان قد وجدنا چې یقینا په تاکي سره اومندلمنګا ما هغه وعدنا چې واده کړو موږ سره ربونر رب, رب زمونږ حقن پر اختیار د جنتیان بو جهنميان ته وي چې موږ سره الله وعده کړو چې زم ما د احکام ولنه ژوند تیر کې خپل خواهش تقبول اندی کین فلو خایش ده خودی ده احکام مطابق کین جنتون و دیر کما دا دیر کم دا دیر کم نمکس غو الله خپل واده پورا کړه فحال وجدتم ما وعد ربکم حقا نو آیا اومندلتا سو هغه واده تا سو سر... تا سره کړي ورپس ته پر اختیار او تا الله واده کړي چې چا انکار کو جهنن ته به وغورزم او دغه د دغ سزاګان امیر کنده در اختیار وا کنه شو وقالوا وای بجahanam نعم نعم مطلب او او, آو. بالکل اختیار دیوی. موسخه خدای پاک سره موعده کړي او مغه سي وکړه او تاسو خدای پاک سره موعده کړي او مغه سي وکړه فاذن مؤذنون بينهما واعلان بو کی اعلان کونکي پامان د دوی کې لعنت الله على الظالمين لعنت الله د ظالمانو باندې یو دا بل آیت نمبر 50 وګوره خو دې بل پاڼه باندې ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه او आवाज بو کی جهنميان جنتيان او ته چې انعفيزو من الماءي راو ورا ورا ورا پمنګ باندې د ووبونه او مم ما يې د هغنه رزق کوم چې خوراک درکړي تاسو ته الله لګ د جنت ووب خورمان راو ورا هغه شراب چې تاسو اسکي هغه خورګرمان راو ورا لګا خوراکونه میوي وخې داخله متروروي مونږ د تګنه ملو شو د جهنميان خوراک چې دي ویني زوي دي د د بدن چې کوم ویني او زوي بوزي امه خپل ویني او زوي بسکي دا ووب بنې چې تند پماته شي ورا کو به ورا کو نه باندې چې شي نو جناتيان تب سوال کوي وي به چې لکه خیر ده کنه لکه جنت میوی میوی رماني او خرا د جنت شراب او بو درمنه وسکا مقالو وای به جناتيان بلار بدي زوی بدي خپل خپل بدي لیکن دا دا شيبا الله ختم کړی د انسان په وړکی چې پاغه باندې انسان خپه شي درد دردمن شي جهنم کې خو غم او خفګان نشته لري نو خبکیږي بنا ور باندې بس د الله دښمنو دللاسه مخالفت کوو بس دا حال خده اندان جامي خده او قالوا وای بجنتان چې ان الله حرم حرمهما بشک الله حرام کړی دا دواړه شیونه جنت او او د جنت خوراک علل کافرین په منکرینو باندې تاسو انکار کوو کنه توحید نم انکار کوو رسالت نم انکار کوو د پیغمبر د جهاد نم انکار کوو یا ید نورو اصول د ایمان نم انکار کوو نو پتا سومنه الله حرام کړی دي دا شیونه هغه الزینا تاسو ګډی دا دا کافران دا کافران دا منکرین هغه کساندی اتخزو دینههمه چې نیولې دوی دین خپل الله واله واله با او ابس دین وته او هغه تماشه و په دنیا کې کومه تماشه کوي دا و ته سېج ون د مزي او د سکون او دین وته ابس ښکارې ټوکی ښکارې او ابس شیطان کارم دارې چې هغه ابس او فزول کارونه اغه ورته خیست کی خېګي خی وتا ځان خیستخاره کول خګړی ګرځیدل خکور کې ځوان کول په دې به فخر کول زه غو د خدای رحم د زه کې ځوان کوم ما ما د خدای رحم غني نه د خدای رحم نه ده چې ته آتا ده عمل دا خراب ده ته خو خکور کې اوسې غا نعمت نه ده خ ځوان اغه کې نعمت ګرځي چې وسره دینداری چکله دې ته ولګي نه نعمت تشه ولګي نعمت دې ته چې انسان ته معلوم رواني او د مال سره سره دینداری مو هغه سړی پاکيږي عقیدتن او عملن دغه کور به نعمت ده دغه مال به نعمت ته چې حلال راشي او هغه مال نعمت نه کور چې په حرام جوړي او د الله حدود لپاره لحاظ نشوي دا هغه وت خيستخ هغه ژوند د مضوع ژون او دنیا چې دا دادن چې د دا طباب کاري و غت هممل حاطت دنیا او دوک چاولې دو ژون د دنیا د دنیا په ژون دوکدي و جوون خدا نو هغه جوون دی ویلته خو انسانان سیته به زنور وسیږي دلی یو مننسه هم کم نصورقا یو مهمازه الله ماېوي لکه څنګه چې دا ورځې رکړی وه دارنګې صورت صورتغ وګورې لګه صورت ساعت و سورت سواد پا دروشتہ میں سی پارکے سور یاسین پسی سوافات دیں او پ... سوافات پسی سور سواد دیں یاسین پسی دویم نمبر سورت دیں ال تاگو گورے لگن بلا نمونا چی چنگ بدا جنتیان دا مومنان بدا جہنمیان نا دا پاس ای دیار لسم روکو دروشتہ میں سی پارے دیار لسم پاس دے آیا تا بیوش پیت دوش بیتے قلو وعی با جانم یان ربنا و رب از منگا من قدم الان هازا چاچه مخک کرو منگا دی مقام تا دی زیلا وفزیدو آزابن زعف من النار یالا اغلا دبل ازاب ورکی دو ورنا یالا چاچه منگا گمرا کړو په دنیا کې خپل غ مولا بیا دی پیر بیا دی هر سوک چی دیں چی دی گمرا کردو و دی بو یالا اغلا دبل ازاب ورکی چی دا اغلا د وجن منگ گمرا شویو وقالوا او وي بجحنم يا مالنا مالنا تدي منغلا لا نرى رجالنا چنو نونو منغ سڑی كون اغه سڑی كنا نعدوهما چمون مش مير لاغوي منل اشرار لشرياننا چمون بوته دا شريان دي شر جوڑی ارزیک مخاغه نوینو چشو اغه خلکه اغه جهنم کی نشتر منغیدا جهنميان ذا به جهنم لزی کوم دموخه جهنم من چاغه جون خغنلو او په دو معې معو دوه ته خایسته او مونږ خو جارمته راغو اوغوک چېمونږ شریان ګل بد بخت هم ګرل په دنیا کې او خو جارم کې شتهره نواتخص نهه آیانیوللی مونږهغوی سیخین پهټوکو باندې مونکه ک چې او سرټوکې کړیوي دنیا کې زاغت ان هم ملاسار یا ګړ یا کغې شوي هغوی نه د مونږسترګې او که نه مونږتهښکاري نسترګې کې نه را ان نظالکه حقکو یقین دا خار اختیادي کومی جګړی دا د الله پهین کې چې به دوی کوی دا د داجه کې بچ دوی کوی خپل کې دغ بند کوم نو اللهوي ان نظال ل کا کې ن دا جګړي لاه ک خا مخار اختیادي تخاص هم تخاصمو ااهل جګړی ب کوي دور والله او سره ففلمن کې به سره بیا جګړې ب او دنیا ک چې د ځانه ډیر خیار ډیر تکړه خلکووي زوی نه خایسته کړی شو د لزینه دپاره دا, دا کسانو کفرو چین کارې توحید رسالت جهاد نه الله حی دنیا خسته کړی شوي د ته ژوند دنیا چا خایسته کړی شیطان شیتان ته خایسته کړ من د او ټوکې کوي دا کسانو سره عامو چمان د را په توهید ماندې پر ثالت باندې د په طریکق جوند کوي وره وعدوی په دغه خخاري او مړ په جڑا خخاري وي په مړ کې بیا پورته خ... پورته کارته خلاصي کی ځان را خلاصی اسي زړنه نه نه اک ټینګی ځان خلکو ته زه خوري درد بنيم خفایم او په وعده کې چې ام پورته کارته خلاصي کی دواړو کې پورته شیطان جیګو ټوټي خلاصي یو په یو شکل او بل په بل شکل کې وعده کې په یو شکل لیونی ته نه جوړ کی او پروگرام کم لیونه جوړ کی په دواړو کتن لیونه جوړ کی شیطان والذین اوا غسن اتقوا فزان بچکو د خلاف نه د دین نو فوقهم یوم القیامه د پاسوی د دوی پورس د قیامت ان دا دغه جنت د مؤمنان چي چې دوی دوی سره ټوکی کیدلې دا باغ د دنیا پرستو پا د پاسي والله یرزقو من یشاو بغیر حساب او الله خوراک ورکړي چې چا لټي غوړي بی حساب زکه دنیا یو اعتراض دا کوي شتاس مؤمنان تاسو دا الله بندگان زالوي کوم د تاسو موندو مسختي ويري دا د دوه لوګا تند ترمن ويري دا د دوه غریبان ویلي مان منګ منګ دا الله رحم منګ منګ دا کوم سره مال د دولت دي د الله نظر په منګ منګ دا الله وینا دولت چره دا د الله د نږدېکت نه نه دا مارو دولت د د رحم خبره نه نه دا الله وی رزق خوچ زو غوړم چاله وير کوم کافر لمر کومه او مسلمان لمر یو سورته کې براشي غالبا سور زخروف دي چاله وی کچیر تا د کوفر خطر نه وي ډيره نو ما به کافرانو له چتونه د پوره موړه د ما د سروته پیدا کړي وي د سپینو ضرورت پیدا کړي وي او که به مسلمانانو د کوفر خطر نه وي ځکه اکثره خلک به کافران شي وي دا اوس چې لګه غونډه دنیا لا ور کړې دا کافرانو له نو په دې ماله مسلمان لګي د ایمان راوړ او نن هر اور چې ځان د ایمان نه خلاصي چې دا ډیره دنیا لا ور کړې چې نه د ایمان نه ځر خلاصي شي والله والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله رزق کوي چاله چي غوړي پرخه چاله چي غوړي بغير حساب بهسته نقطه ذکر کوي د مشروعیت د جهاد چې ولي الله جهاد فرص کړي دي نقطه ذکر کوي د جهاد د مشروعیت كان الناس امه واحده او خلق امه يو ټولګه واحده په دین باندې ان الله وي چې په خلق په يو دین باندې و دا اشاره کوي دا ادم علیہ السلام نواله ترنوح علیہ السلام پورې زمانه تا یعنی دا ادم علیہ السلام نواله ترنوح علیہ السلام پورې شرک نو شوي شرک نو شروع شو قتل شوي او دا قتل سلسله چې و دا ادم علیہ السلام د دوو زامون نشور شوي په صورته کې هغه واقع بیان شوي د ان شاء الله چې غزيرا غو به بل ته وضاحت کوو قابیل چې د شو حابیل و جنو وګدکې څوک په یو وجه او ځوک مختلف اوال خلکو ذکر کړی دي نو علاوه خودقتل ګناونه و مخکي لکهن کوپر او شرک نه ټول مسلمانان و انور ګناونه پکې و کان الناس وو خلک امته یو ټولګه یو امته واحدتن په یو دین باندې خدا قاف او فی ګورې دیتبلیکی وقفاء نو کاریان وی ویل وقف او کا مونږ و سا خیر دی والله په اصل مطلب دا چې ساواه سووچ کو دی کلام پر دی دلته کلام حظف دی چې خلق په یو دین باندې وه نو او, او دا حف تره نه بااسې دا مخک جمله چې بیا و بیا یو سوال پیداې ی شبه پیدا کې یو سکورې دا مخک جمله سر و په بهاصلله نو رالیګل بالاله ماض استمرراري باسه ماضی استمراری یعنی همهیشب الله رالیګل نبی نه پیغمبران مبشرین وزیر ورکوونکي او منذرینا او یره ورکوونکي خا شوبا پیدا کی چې خلک په یوه دین باندې و او پیغمبران الله والرا لګل بیا ته ضرورت واغیتا چې زیره ورکړاو او یره ورکړاو په دی وجه باندې تبد واحد تن باده وقفکه سوچ بکې دا د عربی امتیاز دی خان صورت یونسو ګره کلام بیا په صورت یونس کې ټکړی دی قرآن موږ په اصول کې کله کله قران اجمال کوي او کله کله قران تفصيل کوي په یوزہ کې تفصيل کوي او بل ځکه اجمال کوي یعنی یوزہ کې یو خبر لنډ بیان کوي او بل ځکه د ماغی خبره تفصيلي کوي نو بیا تفسیر القران بالقران بکې داغه بل آیت به د قران دی آیات سره لګي چېغه جمله پوره شي خبره پوره شي او غو سوال او شبه چې پیدا کیږي هغه ختم شي نمبر نونس یو له سمصيباره سورته یونس آیت نمبر 10 سورۃ یونس یونسہ سمہ پارا د ومر نه پاس دی آیت وما کان الناس او ندی او وما کان الناس او نو خلق الا امه مگر یو ټول یو واحد تن په یو دین باندې و اګه دین چې شو توہید دینو ا کیدره ټول یو شیوا فختلفو اختلاف او خلق پاږي کی کین اګه کیده کی اختلاف شروع شو شرک شروع شو دا شپ څنګه شروع شو نو امام بخاری رحمت الله علیه لوی محدث رئیس المحدثین امام المحدثین چې محدثینو امام دی رئیس ته اغا په خپل کتاب تاریخ کبیر غالبا دا کتاب دے. تفسیر دے ما خیال. آغا کی آغا لکلی دی تفسیر غونډې را ما په خیال عارف کی هغه لیکلي د صورت دے نوح آیات نمبر 20 دلاندې د نو نه په وحشته مصیپار صورت سورته نوح وګوره ښه را وړوي دا هغه لاندې هغه د لیکلې دی نہ ویشتم سی پاره سورۃ ملک میں تبارک الذی پسے چوپا نی وڑا او سورۃ نوح دے چوپا نی نہ فل ډیر پانی, پانی وک مطلب اتم رکو دا نه ویشتم سی پاره اتم رکو را او ایت نمبر وګ ډیر شپک پیدا ک وکالو او ویل او ویل او وای دا, دا نوح علیہ السلام کوم نوح علیہ السلام ته ویل چې لا, تزر لا تزرن الہتکم لا ت concentratedキュ Ş kidnapped zu me ولا تكفحون no O Edna لا تكفحون خاص بد out bad ولا سوع an sau mois سوا baba ولا ال� Mount 根 Elox Baba ويعouaka أو لا أبور ولا نسرة nada هذا estas أوليا صديقة one word ابت ببين ابت بابت ابتps كيف هو إلري 13 وعض ابت comprendre وداد دوستی د دشمنی زموارو داوت بابا سواچو دا د سعی نه ده سعی مطلب سعی مطلب سعی مطلب کوشش چې د خلکو کارونه کوي مشکلات حل کوي چې ده د غوس نه ده غوس مطلب فریادرسته غوس اعظم د لوی فریادرسته وی فریاد د خلکو اوري نو غوس لوی فریادرسته د خلکو فریاد به اوري و يعوک تد د د عاق نه ده عاق مطلب ټکر او ركون کې ټکل دنه ټکریا بابا دا پوخان د شي دي ټکریا بابا او بچو زې موارو غوز بابا او بابا دوستي زې موارو نمونه سره بد دي یووب بابا دا ټکری زې موارو ټکر کوله او نصر چې ده د طاقت نه ر د سره طاقت د سر بچو ورکو طاقت د مرزوم رکو طاقت او د نورو شي نو ده نوو الرسالم چې کله بیان شروع کړو د خلکو وچو بوردا پنځه بابان پرې نه دي د دې لاندې د دې نو آیت لاندې لان امام بخاري رحمت الله له اګه لیکلې دي وایي چې کانو رجالن سوالهین من نوح ده قوم ده نوح ود په پنځه کسان نیکان خلکو د قوم د نوح علی السلام نه کله چې د پنځه کسان مړه شو د نیکان خلکو یو شیطان دته د انسان په شکل کې راغو دی خلکو ته او دی خلق ته وی چې تاسو ولې خپي ځکه دا خلق د پینځو بابګانو په سی خپو نیکان خلق او اولیاو ته وی ولې خپي شیطان وتوی نو خلق ته وی چې لمن خو دي اې الیمانو او استادانو نو نیکان خلق خپي ورپسې شیطان وتوی دا امام بخاری لري دا ټول کیسه نو وی شیطان وتوی چې مخه پکېږي زبذ دوشکلن جوړ کما او هغه ته ګوره خوشاله غيبه لکه وڅي سړي پلار مړي د پلار اکاس غټکی او هغه دل لګولې ونه وې دامه پلار د کانل وړم ورپسخه پد د یادي کې مکل کل وته ګورم حالکه اکاس کې لګول ګنا ده خان هغه کول نفرښتین راځي چې اکی اکسون لګیدلی غار دموړو اکسون لګیدلی سینډرانه شي خیر ده سینډرانه مطلب د غرونو د ونو اکسونه سینډراني هغه پروانه کی ځکه هغه کې خو دیوچا غني ای کدا الله قدرتونو نکشي هغه خیر نه لیکن دا د مړو چاكسونو لګولي په قورونو کې هغه کوټه کې موږ نه کیږه مخامخ چی بیا خو بیا موږ نه کیږی سیړل چی سیړونو لا بیا مکروه تنزیه ده هغه کوټه کې کول او پیغمبر اسلام فرمای کوم کور کې چې تصويري عکس تصویر ولکېږي جوړ شوی شي د خان چې پلاس باندې یا په ماشندره باندې اوشه پدیش چاپ شوی یا په کاغذ چاپ شوی یا په دیوال چاپ شوی یا خو چې پارچی چاپ شوی ا یو شي د بل ده ما خیال شویل من په کورونو کې د د ماشومان غوډياني په موټر باندې یو اکه یو اکه جوړي د یو د یو زناور په نور غوډیو باندې شوړي دی، شوینم چله خندي زقدران د جاندارو شکلونه دي مخ ته به پروت ته به مزګه د خر اکهس په مثال خبره د خر راغبی ها غوډي یا بچته د ماشومان غنور ګډیګانې وي اوب د مخه تېخو ته کې ماشومان او ته ځکه ماشومان نه د ګنا ده په کار د چي بس یو مالکي خلقیږي که د ماشومان یو خیر زکه حدیث کې راځي چې پي عائشې بي بي سره ګډيانه وي ابو خوا وړي وړي ګډي بنو جوړي دي دا کاغذ د غنه کپڑے نه ټټو نه نو حدیث کې راځي عائشې بي بي سره هغه ګډي بوي پیغمبر اسلام یې پرا د هغه سامان لټو د عائشې بي بي هې کړه ګډي وروته نو نبي دي ناریو تیار رسوله چې وړاو ما باندې سره لوبې کولې پیغمبر مطلب چې وته پیغمبر اسلامونه وي بيته غبکس شوای کیخه دورحال دا شوینه کلوړې بخي... او څنګه کیګدی الماری کېډنه د مشوبان د ګړې ادم بخي او مخامت خپل ګنا ده شکلن جوړ جوری... کې جوړي نو نو د شیطان د د دې کسانو شکلن جوړ کړو څوک په دیواله وتر سم څوک وي لرګینه او دا جوړ کړو تیګینا ول ولم ارجن جورکری د خداغي شکل نه وته جوړ کړه او خلقو بغیته کتل خو شاله دلبه به ایمان بوخاری وی چې دغه پیړی تیر شوه او بل پیړی راغلو علم کم شو زیات شو نو بیا راغو د انسان په شکل کې شیطان خپل کار کوي نو بیا راغو ورته چې تاسو عبادت ولې نه کوئ خلقو ته د چا عبادت وکړو د تشې عبادت وکړو وې دغه پنځکسان عبادت کوي کنه تاسو مشران باندې د دې واغبه کو عبادت وکول نو نه کان خلق دي در ټکرې موارده او دا دي موارده دا, دا, دا غېزي موارده دا, دا غېزي موارده نو خلک په دغه طریقه ماندی ورور ورور په شرک باندې اخته کړه نوح عليه السلام قوم اول هغه قومو شرک وکړو شو او نوح عليه السلام اول هغه پیغمبر چې د شرک پرد رد کی راغلو خوښ وي د نوح عليه السلام تر نبی عليه پورې کوم تاسو کوم کور کې تصویر مې وایي کې فرښتین راضیهږي کورله تصویر چې کوم کور کې لګیدلې او یا سپیچ په کوم کور کې یو دا یو په سپیچ د حفاظت د پاري په کولو کې نو علماوی هغه جایز د خیر ده خو د سپیچ اتل د کور کې فرښتین راضیه بار حل غلا نوې شیطان وتوی چې تاسو عبادت ولې نه کوئ ولې چا عبادت کوئ ولې دغه پنځه اولیا دي تاسو مشرانو به د عبادت کوئ وای شرک اول د نوح اسلام په کور کې شروع په کوم کې شروع شو او نوح اسلام اول پیغمبر چې د شرک پرد کې الله راولې غلو د غزي کې چې نه امت مات شو شیطان امت مات کو اصل شیخه شرک کوفر دی شیطان اصل هدف چې دی هغه شرک کوفر دی چې انسان یې مبتلا په دې خداپا کوي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به شرك الله ویژه نه معاف ما. او نور ګونو نه معاف کوم نو کان الناس و امتن وو خلق یو تولګه واحده په یو دین باندې نوغه صورت یو نس آیت چومره راړول او التو فختلفو په خلاف او خلقو پاږي کې ان شرک شروع کړو کفر شروع اصول مات کړ چې په کوم اصول باندې روانو د اسلام او دوه ډلې شولې په دې وجه باندې الله ل تو بیان کې به قبه کې دنارا د دمونکاتو چې د مونقراتو رد کې دخواه مخاب د پسې مقابلي جوړي خلک به دا مقابل کوي چې مقابله د سره جو کوي خلکخواه مخا سر جات کې خ دفا کې داخوا چې غه د ووجې ته به ته کې چې مووت ن راشه ن اصل نوچ کله خلکو خلاب شروعکو په دیم کې ن به اصل نرا, نرا،, نرا لګلبالله نبي نه پ غمبرران اووبشرري نه زییرې ورکون و من ذرینا اویر ورکوونکی نمانونکو تا لکسورت نیسا او گوری لکسورت نیسا آیت نمبر اخیری آیتون دیده صورت نیسا شپاگه مسی پاره که این اوحینا آیت نمبر یو سلو دریش پیتا شپاگه مسی پاره دویم درم اپنامانی ده آیت نمبر یو سلو دریش پیتا این اوحینا الیکا یکنین وحی وکن منگتا تا ته پیغمبره کمالک څنګه چې اوهینا اعلانونه نه وه کړي ومغه نوح علی السلام تا دیو نه مل قادم علی السلام دا غنه مخک قادم علی السلام پیغمبر وو نوح علی السلام نه څوک وې ادریس نه او نورم یو پیغمبرانو تیر شوی وو د نوح علی السلام نه د ادم علی یاد نکړه داریک نوح علیہ السلام یاد کرو چې پیغمبر اتا ته ما هغه سی وایې کړي لکه خوب خوب سي وایي چې ما نوح علیہ السلام تا کړي وا داولې دا ځکه چې داغینه مخ کی صرف امر بالمعروف خلقو بسره نیکو ترغیب ورکو خلقو ته چې ګوره زانه مکوې شراب مس مثال خبر شرو او ټیم کې خوب نه خیر نوی نوی دنیا بد شوی و قتل مثال خبر شروع شوی او وړي وړي ګونو شروع شوی او البته چې پیغمبران اته نو صرف خيخي خبرې به خلقو تکويلي خېخه خبره من نه کښ خبره به کوله عبادت وکيمون زو کېو دا وکای وکای او که هغه ټیم کې چرکه عبادت بکېدل لکه چې نوح عليه السلام به کوم کې شرک شروع شو نوح عليه السلام اول پیغمبرو چې د منکراتو پرد کراغو وبعد هغه نه بعد امر بالمعروف نه نهي عن المنکر شروع شو نو پیغمبرستان تعالی وی چې پیغمبر ته مالې غلې هغه ستاله و هي کړه دغه څنګه چې نوح علیه السلام ته ما کړه و هې نه اوه نه یقینا و هي کړه و ات یی یقینا و هي کو موږ ته ات څنګه چې اوه نه اعلانونه و هي کړه و موږ او نبیین او پیغمبران ته من بعد پس د نوح علیه نه اوه نه ایبراهیم او او یسحاق او یاکوب او الاسبات و یسو او یوب او او هارون او سلیمان ته اسماعیل علیه ته یسحاق علیه السلام ته او اولاد د یاکوب ته ویسال علیه السلام <سؤال> ته یوب علیه anta harun alaihi salam ta au suleiman alaihi salam ta wa ata ina daud azbura اور کړه موږ داود در اسلام ته زبور و رسولانه او نور پیغمبران دي چې کټ قصص ناومه پدایږي بیان کړي موږ هغه لره الیک پتا باندې من قبول پخواه و رسولانه او نور پیغمبران دي چې لم نقصصهم الیک چې مانی دي بیان کړي پتا باندې بعضي پیغمبران لې ما بیان کرتا تا لکه دا اوس بیان شو او بعضي پیغمبران الی مانی دي بیان کړي وکلم الله موسی تقلیما او خبرې کړي وی موسی علی او خبرې کړي وی الله د موسی علی سره تقلیما خبرې نو پیغم... اسلام بات پیغمبران د نوو اسلام له بعد پیغمبران چې په راغلي دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر او په منکراتو کې اولنې منکر شرک دي او کفر دي چې دې په خلاف پیغمبران راغلي دي خو په دې وجوه معنی تونه پیغمبران واقعا چې تاسو قرآن کې اورئ ټول پیغمبران وی په خاص کل په شو براش شواره چې یا قوم اعبود الله یا قوم اعبود الله ما له من اله غیره ټول پیغمبران دا جمله ويرده چې او قومه زما عبادت کوي او من الله د یو الله عبادت کوي او ما یا قوم اعبدوا یا قوم من اله انشئت ذره باراتك اله الا هو مگر الله ده وكان الناس خلق امه یو تولګې گه و واحدتاً پا یودین مانده نو فخت تلفو خلق و خلاف شروع کرو شرک شروع کرو نو فبعاس اللہ و نرالی گل با اللہ نبیی نو پیغمبران و بشیر نو زیر ورکوونکی منونکو تا چابچی مسرما نلا اغلب زیر ورکو و منزرین او یرا ورکوونکی نو منونکو تا چابچی انکار کو توحید نا اغلب او شرک بکو اغلب یرا ورکولا ووانزله معمل کتابه او را لگل بالله د د پیغمرانو سره کتابونه کتاب اسم جنس کتابونه والله ب کول مختلفو پیغمران ته د هغ نه درې کتابونه ذکر شوي توات زبور انجیل نور کتابونه مشته او خواغ ال لاند د بیا کړي بای صیفي دي الله پیغمرانته ورکي دي نوزل او را لگل بالاله معهمد د پغمرانو سره کتابه کتابه کتابونهبلحق کې چېحق کاره شي توحید خلق د ښکارې شي چې د الله صفات دادی او د مخلوق صفات دادی خالق او د مخلوق په منځ کې فرق واضح شي خلقته لیا حکومت د لپاره کتابونه ور کول د لپاره چې فیصله وکي بین الناس په منځ د خلقو کې چې په مسلو کې اختلافو فی چې اختلاف کوي په هغه کې ګوره قران چې د پر راغله د لا کتاب تش د پر براتلو چې د خلقو په حکومت مسله کې اختلافو چې د قران دغه فیصله وکي اتي الله او رسول ادعاو کوي د الله د پیغمبر ا فین تنازعات فی شئ بصوره النساء کی براشی ایت نمبر 52 کہ پس کچستا خلاف راغ په یو مسله کی فروضه الی الله هغه مسله واپس پس ک د الله کتاب لا فدی کی دغه فیصله ولټوي وګوره دوکې سم مسالې دي قدام ځان سره ولیکای دوکې سم مسالې دي یو تو ولیکي کی فروعی مسالې ا یو تو ولیکي کی اصولی مسالې هغه مسالې دي چې هغه د سره تړلې دي پای کی د انسان د ایمان خطرې ای د نه منلو او منلو سره د انسان ایمان اصلاح اسلامي دی ته ولیکي کیږي اصلي مسلې اصول او یو دي فروعي مسلې فروعي مسلې احکام مون شو او د شو جنازه شو زکات رجا حد jihad دا ټول فروعي مسلې دي دی. په دې ځکه اختلاف نه مراد په اصلي اختلاف مراد ده خا فروعي اختلاف مراد نه زکه په قران کې یو ځیکم الله یو پیغمبر نه نه ذکر کړي نه بیان کړي چاغه یو خپل قوم سره په فروی مسلو کې اختلاف کړي یو پیغمبر هم نشته ټول پیغمبران او قران کې چې مسله بیان کړي توحید مسله بیان کړي او د شرک را دي کړي زکه دا اصلي مسله ده اصلي مسله دا عقيدي مسله ده توحید شو رسالت شو قران شو اخرت شو دا او غیره د اصلي دي او فروئي مسلې منځونه او رو كي كي ام او د سونه او جی زکاتونه حجونه اغه کی کيو دیو امام یو رقم اجتهادي ام سيده او کدبل امام بلکه اجتهادي ام سيده یو رپول دین کوي ام سيده بل رپول نه کوي ام سيده زکه دواړو باندې حدیث یو امين پتی بل امين پتی دواړه سيدي زکه دواړه حدیثو کې یو پنسي تر یو چ دي اغه پنسي اخر ټول اتفاق دي پنسي بږي ټول امامانو بهر حال یو چ دي امين پتی زوي بل یورو په دې نه کوي بلې نه کوي ټول اختلاف دي نو دوه ډه صحی دي دا فروي مسلې دي که فروي مسلو کې ته پیغمبرانو مېنس کې اختلافو د ادمان اسلام شریعت یعنی فروي مسله یو رقم وي البته د عبادت طریقې یو قسم وي البته چې خلکو خیرات کوو په غریبانو باندې نه خورو بلکې خیرات به کې خو په اوجیک زکه هغه با به ور راتلو او ور به چور به خوړو دی مطلب د اوج د اخیرات کې قبول شو او چور به ونه خوړو مطلب د اخیرات نه لقبول شوه دا طریقو د خیرات بیا غورو ورو طریقه بدله شو د بوسار اسلام په زمانه کې د موذ طریقې یو رقم وی او د عبادتو د اسلام په دین کې د موذ عبادت طریقې بر رقم وی او په اسلام کې هغه طریقې بعض او بعض بل رقم دا خو په اختلافات فروئی د پیغمبرانو مېنس کېشته او زمو په دین کې د مستهیدینو په مېنس کېшта او یو اصولی مسالې دی د عقیده قپا عقیده کې د پیغمبرانو یو بل سره اختلاف نشته ټول پیغمبران په یو عقیده باندې و ټول پیغمبرانو عقیده توحید کې ده ټول پیغمبرانو عقیده هغه رسالتہ کې ده رسالتہ کې چه مطلب چې هغه پخال کومندا لازم و چې پیغمبرانو پیغمبري و منی نه خپل خپل پیغمبر او بلکه په پیغمبرانو مېدا لازم چې د اخيري پیغمبر پیغمبر بو منی نبی الاسلام مبارک ټول امبيونه واده غستر شوی و چې پیغمبر به منی کستا جون کی راغو او اخيري کتاب منی کستا جون کی راغلو نو دا وردا اصلي دي چې پیغم... پیغمبر ټول د ادم اسلام تر نبی پورې په اصلي مسلو کې یو شې اختلاف نشته هم د غره کندا څلور امامان چدي د دویم په اصلي مسلو اختلاف نشته ټول توحید منی دانا نه چې امام ابو مشرکو نعوذ بالله ائ امام شافی چې دا یا توحید منلو یا امام احمد ابن حنبل توحید منلو نه امام ابو انفه واحدو توحید منلو شرک نه ده کړی بلکې سخت فتوی دغه موجوده دی په شرک باندې او امام شافی هم دغه سيو امام احمد ابن حنبل هم ام دغه سيو امام مالک هم دغه سيو په اصول کټول متفق وو پوفرو پوفرو کی چایو لاره غسته وا چابر لاره غسته وا چابر لاره غسته وا ټول سیدی په اسولي مسلو کې ټول متفقو او فروو کی چایو کو, کو, کو. را کوم عبادت کوچا بر را کوم عبادت کوچا سره د الله د خوانه نو قران راغلي مسلو د پاره دی د عقیدې او د ایمان مسلو چړول د پاره راغلي دي دلته سیستم نه نن سبا د ایمان مسلې مچړوي ای. د اختلافي مسريدي په دې کې جنگ جوړيږي بدعات دا او مسالې مچېړدمي اصلي مسالې دي بدعات چې کبه دې مانم ایمان خرابيږي په دې مانم ډېر موجود دی چې شفاعت نه باندې کیږي منذور نه قبليږي جهادونه نه قبليږي د بدعتي سړی دا دم هغه مسله ده فو اصلي مسله ده خو شو راځتا اصلي مسالې پټي ملاسبه اختلافات مسالې مې بیانوا ته شرک مسالې مې بیانوي لوي جنگ جوړيږي اختلال جوړيږي او نورې مسالې بیانوا خير پره پرهیدانو باندې جنگونه خیر وخیر دی په امین په تیځه باندې او په نتیځه باندې ویلو باندې جنگونه کا یو بلوجنه خیر دی پروان کوي دا خو ضروری مسلې دی دا دا کیدی مسلې خو ضروری ندي و انځه اولته روان دي شیطان کار داره چې خلک پولته روان کوي و انځل ما او را او او د قران کار داري چې خلک په سیده روان کوي چې قران ته کینې په فوروي مسلو کې بتریس کلمه اخته نشي چې قران ته کینې تشبې توحید بیانې تشبې سبب د شرک رد بکې په دا تورات مکه قرآن ته کې نه استي اصلي مسلې بیانې تاسو کله وردی دلته په فوري مسلې ډېری فوري مسلې ډېری دی قرآن کې کوم اصلي دي اصلي مسلې ډېری دي اتیا برخه ته قرآن د عقیده بیانې توحید بیانې د اخرت مسلې کړي دي د رسالت مسلې بیان دي تو قرآن صداقت بیان کړي ایمان خبري بیان وضاحت کړي دی او و انزل ما هما اور علی گل بالاده دوی سر دی پیغمبرانو سره کتاب کتابونه بل حق چا قاره شي خالق او د مخلوق مېن کې فرق قاره شي لیهکما بین الناس د لپاره چې فیصله وکي په مېن د خلکو کې پا فیما پاغ اسودی مسالو کې اختلافو فی چې اختلاف کو پاغه کې و ماخت عاوز په جمله کې و ماختلف فی په دې کې دري خبرې کوي چې اختلاف چا کو ولیکو او کله کو دریخه وړو دي که ځان سره چې اختلاف چا کو چا بځه اختلاف جوڑا ولو او کلې ب جوړولو اولي جوړولو د دې جواب مله کوي وایي موږ د چا ومنه قران ته کینه ټون مغزبه د خلاشي چې اختلاف چا جوړ کړي هميشه ولی جوړ کړي او کله جوړ کړي مو مختلفه فيه اول سوال چې اختلاف چا کو نو دغه جواب کوي وا مختلفه او اختلاف نو کړي په توحید کې په توحید کې إلى الذين کسانو او تو شو وغه ته علم او تو هو چور ته علم یعنی علماء اختلاف کړي علماء سو نا کار علماء اختلاف شروع کړي ده جاهله علماء او اختلاف کړي ده خان خره یاد خمق ذکر کیږي ولیکو وغه به ورسره ذکر کوم نو اول سوال چې اختلاف چا کړي دي علماء کړي دي هميشه علماء کړي دي امیار څه کار چې اختلاف جوړي ساميري څوک وو موسی اسلام شاگرد او غټ عالمو سامیری چې موسی اسلام کويتره لړو د دسخي او د جوړ کوخلک اسخي په عبادت باندې آماده کړه ساميري اختلاف جوړ کو کړه موسی اسلام تلويخ کړه د فرعون سره مقابله وکړه په شرک باندې توحید وکړه او شرکو بیللا او چې کلاغه لاړو د بیرته په شرک باندې قومه تاخته کړه اختلاف چاو کو ساميري ساميري چاو کو لوی عالم خو او د موسی اسلام پلو شاګردانو کې او معمولي سړی نه او لیکن ګمرا شروعسته غل الذين مغرا کس نو اختلاف کړي او توه چور شوی ورته علم مې اختلاف کوو کله اختلاف کوو هغه سوال کوي هغه جوابي مې بعد ما جاءتم البينات پس دا غنه چراب غوغه وایته واضح د لاله توحید کله به چې مسله بیان شو علماي حق چې کله مسله بیان کړه کر شروع وکړه دغه علماو چې بحث مسله پټ کړې وې دې بحث اختلاف شروع دغه کومه فرفاتوي شروع وکړی دا کاپېران شوی دي او دا چې 90 دین بیانې او داخله ګومرا کوي د پلان کې دین نه دی اړي دغه فتوې شروع کړی په اختلاف شروع کړو خلک کله چې به حکم سره شروع فر بیان وشول یو عالم به بیان کړم من بعد ما جاتومل بینات پس داغنه چراغ چرا بغو دی ته بینات واضح دلایل د توحید ولې وکاو بغيان بینو په ووج د په منز خپل کې دوله ما او پ خپ کې دا زد دیري دمال دوج نه د دنیا د وجه نه د ووج چې داولې مشهور شو او داول چې د دا خلککو تکیي او داول چې د دا مخک روان دا. او دا دی او داول چې د په خمان دی د م په خیمان زمونږ ګار بندې روزګار په دی ک دی پهنا رووا وکې او باریان باندې هم په با وجد د وجد زیدنه په خپل مینځ کې د زید د د اختلاف شروع کړه سامری وله چې موسی اسلام کوم دوه ډډه کړو اختلاف د وجنه زید د وجنه هغه د هارون علی السلام سره ضد کراوه حالکه سامری هم مسلمانو مخ کې خصي عالمو د موسی اسلام شاګردو لیکن کله چې موسی اسلام خپل په ځای باندې امیر هارون علی السلام مقرر کو بدل د خبره خدي خبره خونډ وير چې دا ولي امیر شو عالم خو زمو ما شاګرد خو زمو دا ولی عالم کو زی ولی عالم نکړم و امیر نکړم زی باید امیر کړو زی باید مشر کړو په دغه د وژنه زید او کو حبون رسول الله صو خلکه په شریط باندې تخت کړو لو جنجار باندې تخت کړو هم دا رنګي علما اختلاف و ما د وجد زید په منځ د دوی کې یدا وډو کې دته بز کینم باندې خلکو دا شوبای دته بز کینم زموږ د عمر ده دونه علمونه دي او دته بز کینم خلک په دا خار قوم چې نه پويګم پس مدري سوال نو جواب وکنه چاو اختلاف کړي وو تو علم چا الله ورکړي او اختلاف کړي کلی کړي د کله چې علماي حق مسره بیان کړي دا واضحه کړي دا به اختلاف کړي دا اولي کړي دا زید د وزن پزيد کړه غړي دا علماي حق سره په فہادا او تسلی ورکړي الله فہادا الله او توفيق به ورکړي الله الذين تا آمنوا تآمنوا چیمان راوړي دي الله وي تخفکی گما ته آ کسان چې ایماني غلب توفيق ورکوما اغه د دغه د دغه زیدیان او علماو خلاصو ما چاکه چي طلب د حقي چاکه چي سي ايماني هغه به خلاصو نه دي خلقونه اغه بز راوند خپل کتاب له اغه بز د خپل کتاب پر لار روانو ما علوي تک توفيق د الله پلاس کړي فه الله او توفيق باور کړي الله کسانو ته امن او ای چي ایمان راوړي ده له کتاب باندې په توحيد باندې ليمه هغه مسلو ته اختلافو فيه چي اختلاف کړي او خلقو فيه پاغي کي یناکه اوسودي طرف ته راوړي او وي بچا او توحيد اصل مسره ده شرط به规定 یی هغه اختلافی مسالې چې اوس پر دې پکې پروتو شرک کې بدعاتو کې دیو راوړی هغه مسلوونه لکه هغه مسلو ته اختلافو چې خلاف توحید بمنی چې خلاف کړه خلکو فی پاغي کې من الحق ذا حقنا حق تشره قرآن توحید سنت پیغمبر بیسنی په حکم د الله والله يهدي من يشاء او الله توفیق ورکړي چې لاچو غوړي الی صراط مستقیم په طرف دلاري خو شرط به ګدار چې اوسړي کې شوق خو بيدست نسې لارې کنه چکره د اوسړي پرد کې دا شوق وي چې یا الله ما فسایله روان کا بس هغه به دله چې دا دا څوک ده چاته زناسته هغه به کینی د کتاب زده کوي او الله به هغه توفيق ورکړي د سميلاره دبل هیت به سوال وي زوینه کست کرې شوه د لذينا د پارا د کسانو کپورو چينکارې کړې ده توحيدنا جهادنا رسالتنا الحيات الدنيا حياتو الدنيا کست دنیا وس خرونه او ټوکې کوي نهنه د کسانو سره عامو چېی معه را وړی دی والنه اوواکسسان ات قوو چې ځانې بچ کوه د خلاف نه د چی د خلاف نه د توحید خلاف نه د س د خلاف نه د جهحات د خلاف نه د دکه دا درې مضبونه روان دي ف کو د پاسوي د دا دو د دا چا د دا پااسوي دنیا پررسو د پااسوي یو ملقیامتی په ورت د قیامت په دنیا کې خدا خلق د پااسه دي که مالم دوسره ده او باچین دوسره ده زورم دوسره ده لیکن بیا وق قیامت پر زمان مؤمنان د پاسي او دوی خلک ب ذليلي والله يرزقو من يشاء او ولارزقو کې چاله چوغړي ب غير حساب بي حساب او چاله نه وږي چالم یو یو تم نه و کوي چلله نه وختي قان نسو او خلک اوومتن یو ټولګې واحدتن په یو دن باندې فخت تلفو د صورت ی نس یت غغې ک به لګې یت بر ن فخت تلفو نو خلکو خلافو کو پاغې کې ش کې شروعو د نوور اسلام نه دخوا به اصلله نراېګلبالله نبي نه پیغمبران بیا بالا پیغمبر را وولېلو خلک به اصللاکله ورو ورو مخالفين تبا شو نو مستقیمانه نو بیا بچی هغه پیغمبر بل اړو بیا بچی شرک شروع شو خلاف شروع شو بل پیغمبر نه لاره ولې غلو چې بل اړو نو بل پیغمبر بل لاره ولې غلو چې هغه بل اړو داسې نبی رسول الله خل په جاهتې او شې باختش شوله به پیغمبر را وولگلو مسبب اصلله نرا لگل بال نبي نه پیغمبران وباشي نه زیر ورکون کې ومون ذری نه او یره زیره ورکون کېمنون او یاره ورکون ک نه منون کوته وانزله معهموم او را لگل بالا د دوی سره کتاب کتاب کتابونهون را لگل دغه پیغمبران کافی وک نه پیغمبران پیغمرانو سره د الله کتاب لازم د خداله د کتاب بغیر اسلام ک پهدي وجه الله خااممه خخبرل کتاب رکو پیغمران ته و اندازه اور لېګل بال ما هم د دوی سره کتاب کتابونه بلحکه چاغ خار شي لې حکومت د دې لپاره چې فیصله وکي دا کتاب بین انصاف په ميز د خلکو کې فیما په مسلو کې اصلي مسلې ښا دا کې دي مسلې زکه فروي مسلې په قران کې احادیث که بیان شویږي قران کې چې بیان شوي دا کې دي مسلې بیان شي اصولې مسلې بیان شي لې حکومت لپاره چې فیصله وکړي دا کتابو بین الناس په منځ د خلکو کې فیما پاغڅکې اختلافو فيه چې اختلاف کو خلکو پاږي کې په مختلف الذين او اختلاف نو کړي فيه پدې توحید کې یا د پیغا یا پرسالت یا د الله په کتاب کې ال الذين مگر هغه کسانو اختلاف کړي او چې ورکی شوی ورته علم من بعد ما جاات مل باتو پس دا نه چ راغ دوی واضح ح د لا د دقرآ کتاب دله کتاب برغو واغې م توهید بیان شوی او د سونهتو ترغی ورکل شوی او د هر پیغمبر غمبر نودی به اختلاف شروعو باغ باین ځکه دوی خوو په جارتتون کې راتهوه خټ پ د صرفه نو بغ هم ب نه اووم د و زید نه په منزه دوی کې زد کې به راغله یا یاد مشرید وجنه یاد مال د وجنه یاد بلڅ وجنه فعهد الله او توفیق به ورکو په توفیق به ورکي الله الذين اقاموا التامنه ایمانه را وړي دي که توحید مان دي د پیغمبر اسلام پر صلوات مان دي په جهاد مان دي لما هغه مسلو ته هغه مسلو ترته به توفیق ویر کی اختلافو فيه چې اختلاف چې اختلاف کړي او خلکو فيه کې توحید کې اختلاف شوی وکړه توحید مقابل کې شرک شروع شوی د سنت مقابل کې بدعت شروع شوی تو اللہ بے تو طرف تا توفیق ویرکی اللاي به د سوره تو طرف توفيق وير کی من الحق د حقنا قبول كتاب طرف ته توفيق وير کی باذن به حکم الله ديت به وره فهد الله نو توفيق به وير کی الله کسان ته امن او چيمان را وړو لما حق مسلو ته ان مسلو طرف ته توفيق وير کی اختلافو في چې اختلاف خل... چې اختلاف کړه خلکو في پاغي ک من د حقنا باذن به حکم الله والله يهدي والله توفيق ور کوي مي شاو چا چي وړي په طرف د لارينيږي